Услід за нею полетіли ще старої випічки цеглини. За своєю суттю, Максим був не менш лінивим, аніж хвостаті мешканці старого хліва. Колись, натопивши смоли, він навіть не захотів винести попіл. Хоча сім'я мала за хлівом кілька грядок, і можна було дати виснаженій землі трохи поживи. Нині ж Макса не потрібно було змушувати до роботи. Вона закипіла в руках. Застосувавши лом, чоловічина швидко зруйнував верхню кладку. Тепер його відвідали вже інші думки. Оскільки в хаті знайшовся підземний схорон, клавчена обитель набувала ще більш моторошної суті. Чи не ховається там у таємничому тунелі ще якийсь покійничок? Смаль здригнувся. Його збуджена уява намалювала білий кістяк, об який він, Максим, перечіплюється, ступивши під землю. Бр. Не геш, веселі колежанки щедро гощали чоловіків у цій садибі. Проте події останніх днів трохи змінили Максима. Вони прочинили у його їстрі таємну хвірточку, крізь яку назовні вийшла чорна тінь дикої сміливості. Відтепер слизький страх змушений був ховатися по закутках свідомості, поки вся Максова істота аж бреніла від хмелю азарту і бажання довести цю моторошну справу до кінця. Тепер він має вхід до Криївки. Ось і ляда з металевим вухом, убитим у товсту дошку. А що там внизу? Просто схованка? Чи ще щось? А може там скринька? Ця думка, мов блискавиця, розколола все навколо. Справді, де ще можна було б заховати риклин скарб, як не у підземелі? Відкинувши лома, смаль гарячково роззирнувся, чи його ніхто не бачить. Утім, на подвір'ї було тихо. Отже, схрон для того, щоб у ньому ховатися або щось ховати. А чи знає про нього Клавдія Огром'як? Світлана Лебезун? Ще хтось? Наприклад, цей підлий убивця в Войцях? Максові дуже закортіло зустрітися з дідуганом вічнавіч. Він уже уявив, як старий харчатиме конаючи, проситиме пошкодувати, йдучи на той світ. Смаль ні на хвильку не сумнівався, що пімстив би убивці свого батька, попередньо придумавши хитромудрий план, як це зробити так, щоб ніхто не знав, ніхто не довідався. Але думка про фотографа вмить Вивітрилася з голови, бо руки вже підіймали товсту ляду. Донизу сипнулися дрібні уламки битої цегли. Але у темному квадраті входу Максим не побачив покійника. Виднілися лише засновані столітнім повутинням сходинки донизу. А далі непроглядна темінь. Макс присів над лазом і задумався. Ясно, що без ліхтарика, а в смалі його не було взагалі, лізти донизу немає сенсу. В схороні можна і справді зіштовхнутися з якоюсь несподіванкою. Окрім того, десь у хаті сновигала Марина, котра могла у будь-яку хвилину вийти на подвір'я і все побачити. А це не входило в його плани. Смаль тепер уже навіть утішився, що доля забрала з хати його тещу. Ще зовсім недавно думки про її викрадення крижаними хвилями страху пронизували його, а тепер цей факт здавався благом. Зникли зайві вуха, які могли все чути. Отже, залишилася тільки Марина. Сидячи над відкритою лядою, Максим відчував, що розгадка суті цієї проклятущої історії десь зовсім поряд. Йому здавалося, що в цьому місті, поміж оцих істот, котрі оточували його, риклиному скарбові просто нема де більше подітися, як тільки бути захованим у цьому підземному схороні. Якщо так, треба купити ліхтарик і прийти сюди ще раз прийти і покінчити з цим. Раз і назавжди. Самотній чоловік у вікні п'ятиповерхового будинку на площі з'єднання мовчки поправив зачіску. Поклавши бінокль на підвіконня, він запалив сигарету, смачно затягнувся і знову приклав до очей свій далековид. Якби знизу з тротуару вулиці Маяковського можна було б поглянути на нього у лінзу аналогічного приладу, сторонній спостерігач міг би помітити посмішку. Чоловік із біноклем у вікні був задоволений.